Allah, Allah. ismo je jehenemski vatri jehenemal je smo na početku čelna tu kako je negocijanska skupa i malo ćemo ili ćeš ho bez zaraditi pa sam rekao hoćemo ni što jehenem to što se insano naj što išta može sačuva jehenemski jehenem vatri Probali smo neke prošli puta prokomentari se nešto hadisa. Malo ćemo se vratiti. Obitna. Ova tematika je iscrna i traži detaljnija pojašćenja, pa će vam morati više vremena se možda vraćati na određene ajete ili hadice, pa ih onaj... na određenim mjestima češće ispominjati. Ne bi se konkretnija slika dobiti. Sjećate da smo rekli prošli puta ili rekli smo prošli puta i među ostalog navodećajete. Rekli smo ima ne. Jaju hledine amenu ku en fusekum ve ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte ili zaštitite sebe i svoje porodice džehenemske batre. faqudha an-nas wal hijara shi qorivo ludska tjela i kamenja i to sam pojasnjavali prošli puta koliko se seća nije sevatude tamo biti zatem kaža Allahu alaiha malaikatu biladun sidad I onioj e se brine ili jehennem, ili jehennem s vatri ili čuvari jehennema jesu meleki. A. Ah? Meleki. Gilev, <coughs> koji su žestoki, koji su jaki osorne snage, šitad. La ja' suna Allahe ma amarahum. I u onome što im Allaha dželjašanu naređuju je od naredbi. Ne ogrešavaju se tu naradom, nego samo to izvršavaju. I izvršavaju ono što im naredi. O čemu se radi? Ono što im Allaha dželjašanu zabranju da ne smiju da rade, ne radi. A što im naredu da radi, to izvršavaju. Ovo je suprotnašća nas, je tako? Jel tako ili je tako? Mi ono što nema Allah Žeršan zabranio, jel se klonimo od toga da to radimo? Radimo. Nema ko da ne smije. Mora svako da priznam. A ono što nema uzvišen je naredio da radimo mi. Ili smo lijeni ili ne radimo nikako. Međutim, meleki čuvari džehennema koji su zaduženi za kažnjavanje stanovnika džehennema, kako kažemo feseri. Neće se ogriješiti nikako ono što im Allah naredi. Ne, naredi izdršava. Neće biti ne pokoran, ne do Allaha ili lijen u naredbi nekoj. Ne smiješ da radiš. A, A što bude naredio, automatski izdršavaju. Vratit ćemo se ovo malo kasnije. Godi dio ajeta kaže Allah, šan, ku kuh enfusakum vahlikum, Ovo ne kaže kafirima, rekli smo, reo kaže vjernicima. Čuvajte sebe i svoje porice, zaštite sebe i svoje porice, džahennem sve. Vi znate za hadih, jestli čuli ste ga sigurno toliko puta, biljež imam Bukhari na nekoliko mjesta, u svome sahihu, 9 ili 10 mjesta. I svi ostani to. <laughs> da kaže Allah upostanik, sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in, svi ste, kaže, vi pastiri, u osobraća kome? Ashabima. Svi ste pastiri ili vi, svi ste, vi čuvari, imate neko svoje stado. U to kaže se između ostaloga, el imam, vođa, a u drugom rivajetu je el emir. Također vođa. Ali ma razlike, ima razlike. Emir može biti emir pokrajni. Emir može biti ovaj emir sela ili vođa sela ili vođa određenog djela naroda. Imam jeste prijedvodnik umjeta. A? Može biti halifa, može biti halifa. Emir također kod neke islamske činjaka se uzima kao vođa umeta. A jest? Zašto je došlo? Emirul ul-Menin. Vođa kaže pravo vjerni. Maš. Uglavnom onaj koji je šta vođa državi. I on ima svoje stado i bit će za njega pitani. Zatim kaže i muškarac, odnosno muž, ima svoje stado. A to je šta? Njegova porodica. I bit za njega pitanje. I kod i mama Buharijama nekoliko različitih izraza kaže i žena je kaže čuvar u kući svoga muža i za njegovo a I biče za to pita I tako dalje. Ona zanima od izraza. Odgovornost koju ima vladar, prijecjednik, namjesnih sela, namjesnih grada, namjesnih države, vođa države, jeste brać ogromna. Zato kažu islamski učenjaci, vladar države, musliman, mora da se brine kako da njegov narod koji je ispod njega ne završi u djehenemu. Zašto je na naj tako dolazi? Mufesiri, kada navode ovaj ajit, odmah kad ga tumače, dolazi odmah s ovim hadisom. Kažu, između ostalog, onaj koji je najzaduženiji da insa ne završi u djehenemu jeste ko? Vladar. Kad vladar zabrani alkohol, kada zabrani prostituciju, kada zabrani krađu, naredi namaz, naredi šarijatsko pokrivanje. On oteve, otevuje puteve koji vode ka? U Djehenemu. A teško njemu kad ne bude ovo izvršio. On će biti najpreče da završi u Djehenemu i snosiće odgovornost, i snosiće grijehe svi onih koji su činili ono što su bili pod njegovim istarateljstvom. I onda poslanik stalo laju da niže. Hierarhija. Zatim kaže muškarac ili muž, jeste čuvar svoga stada koji je nego u ovoj kući. Žena i djeca. Na kome ima čovjek vlast? Ima nad ocem vlasti, nad majkom, nad bratom, nad sestrom, nad unukom? Ne imaš. Imaš nad svojom ženom i svojim djetetom dok ne bude šeljatski punoljetno. Sve ostalo mimo toga može da savjetuješ. Ono što ispod tvojega ovdje mora da narediš, da ga sačuvaš džehennemske vatre. E sad vidite ulogu svoju u ovome. Sad vidite svoju ulogu kao oca, naćete u ovome. Koliko si uspio da svoju djecu, svoju suprugu sačuvaš nakon što si sebe, ko biva lažno sačuvao džehennema, propali na ispiritu, je li tako većina? A ja prvi. A? Koliko si uspela da svoju suprugu i onda što je tvoje djece dok nisu postali punoljetni jer kad je punetan odgovara za sebe više ti nisi se šavjetska punoljetnost porucija koji doživimo mu, muškarac snu, kod žena je to šta prva masturacija. Pogledajte koliko si onda da kiksu. A? Kako te brzo to opkrvalo? nisi područio Kur'anu, nisi dobeo onu koja je kako treba, nisi djecu područio Kur'anu s šeljatskim znanostima. Djeca odala se, te mogu istuć, istuć. Ja tako vađi ja. Zatim kaže, žena je, kaže šta pastiru kući svoga muža i kaže za djete njegovo. Ha? Ode nas za njima dvije stvari. Em je pastir u kući svoga muža. Kaže, islamsku činjaci u osobnosti, na nju Na njezin obraz i na njegovi metak. Na njezin obraz i na njegovi metak neće izaći ako, kako ne treba na ulicu. Nego će se šarijatski pa izaći. Niti će biti muzike kada njega nema otišlom terenu. Niti će sa kolama da hoda na kahu ovdje, na kahu ovdje. Jok. Njegov obraz. I njegov metak neće ga krsti. I svoju rodbini davat. Niti će kupovati išta da njega ne pita. a jok. I za nje, njegovo, kaže djete, ovdje kaže njegovo djete. Mora njegovo djete da odgoji kako treba. Ona je vaspitačica djeteta. Oni koji smatruje da otac može da bude pedagog u porodici, varaju se. Ko odgaja djete? Šta mislite, otac? Majka odgaja djete. Ali, subhanallah i ladim, ako mati kako natreba, kako je, ako je nakarana, kako će ona odgojiti tebi, tvoje dijete? A ti si je doveo kao takvu. Ti si odmah u strcu povriješio. I onda hoćeš da, da ispravdaš. Ne možeš ispraviti. Jer si ti u početku odmah, odmah povriješio. Zatim, drugi dio ova ajeta govori o melekima koji će čuvati džehennem. E, subhanallah i اجي ابن ابي الدنيا وصومه ديالو صفه <تصفيق> ناري سابيرودو استني املانسم برنوسيلاكا بركو فديله عبد الوهاب ومصوم Rođene čini mi se 136. godine po po Hijri. Da umro je 133 ili 4, koliko se ne obra. 97 godina je imao je živio. Salmane Taimi. Kaže mu čuo sam kad je svog oca Da je kaže potumačio riječi Allaha Đelešanu Huzuh. Vratit ćemo smina ove riječi. Držte ga. Huzuhu fe gulluhu. Držte ga kaže i okove kaže bacajte ga. I rekao je kaže ovako. Kad ga mudu meleki kaže ščepali gdje god ga ščepaju sve će smrbit. Jer će Allah, kako Allah narežuje u Kur'anu, kada bude došao ona komediata, <laughs> vraćamo se na radite, knjiga u lijevu ruku, kada bude da propao, Allah kaže, Huzo, držte ga! Naredba, kada bude se promovio ovaj glas, Favullo, i bacajte ga lance, jokove, i melekiće ga šta? Jer... Oće li se ogriješiti tu naredbu Allahe Đelešan, sada smo spomenuli da čuvari džahennama se ne smiju da ogriješi, nego ga moraju šta? Oće ga lijepo uzeti kad kažem hudoh. Braće, ova je draga, kad se kaže ovaj riječ hudoh, ne kaže se da se to kaže <laughs> lijepo ga uzmi. Kad se kaže hudoh. Je u hudohu množini množina da ga ščepa ščepar. I kaže gdje god ga budu ščepali, smrvit će mu sve. Pače kaže reč ovo govori znači Suleman al-Taymi ibn Tahal kaže pače kaže reč ovo je ko je ščepan e ma zar se mi kaže nećete smilovati ja rab zar se mi kaže nećete smilovati kad ga budu ščepali pa će mu odgovoriti meleki keifen arhamuk Kako da ti se kaže smilujemo? Wa arhamu rahimin, nem yarahamuk. Ana se kaže nije smilovao. Tražiš od nas kad nam kanamala na video da te će pa moj bacamo u okovi u dženem. Bacamo. Govoriš nama ma mi se. Odnosno u kašta mi milost Kaže, kako da ti se mi smilujemo? Naredbe nam došla da te moramo ščepati u kove, baciti u okod, baciti u dženem odvući. A kaže, onaj koji je Nije ti se Hr. smilovao. Ovaj revajaj te potpuno vjerdostaje. Fudaj libn Abdu'l-Bahab, potpuno preno, povjerili prenosilac. Mu'temir ibn Suleiman kaže za njega hafiz i muhađara na skalani, između ostaloga, kaže, kane resen fil ilmi val ibadaka dihi. Bio je, kaže, glavni po pitanju znanja i ibadeta, kaže, poput svoga oca. A ko je njegov otac? Suleiman ibn Tahan, ovaj koji smo sad spominjali. Šta je sa njegovim otcom? Braćo kada čitate biografiju njegovog oca. ne merete vjerova da taj čovjek postojao. On je bio učenik Enes ibn Malika. Ko je bio Enes ibn Malik? Ko je bio Enes ibn As-hab i sluga lav poslanika sallallahu alejhi ve 10 godina ga je služio. E on je njegov učenik. Učio je kod najčasnijeg ashaba. 10 godina služio lav poslanika. Alehis rahmatu wassalam. I od njega usnio Znanje u deset godina gleduo služio, sa njim putovao. Od njega je ovaj uzio znanje. Suleman Ha. Slušajte što kaže za njega šo'be. Šo'be kako se kaže, lajusel anhu. Ne bita se za njega. Po pitanju pomjerljivosti, po znanje i tako dalje. Kaže za njega maraitu asdaq minhun. Nisan kaže, vidio iskrenijeg, tačnijeg, pojevri povjerljivijeg čovjeka od njega. I zatim kaže, kada mi htio da kaže, pričao hadisima, da prinese hadis na velaho poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u ribaitu koji ode kod nas. Od u dijelu, alđerhu v ta'adilu od Abdurrahmane Abihati Marazja, kaže tegajere veđehu. Veđuhu. Kaže, njegove lice bi se, kaže, šta? Promijenilo. U rivajetima tegajere levnuhu, njegova boja lice bi se, kaže, skroz promijenila. Ne bi bio isti. Kad bi htio da kaže hadith, da je čuo od Nesiml Malika, ni nekog drugog od Asabe, od Tabina, koji su bilo deliki, da im prenese hadith, Njegov izgledica više ne bi bio isti. Promijenio bi se. Danas ljudi sa mimbera i sa deršovama lažu na Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nećete naći kod njih promijenili lica. Jok. Danas slušaju ljudi laž da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće ništa da se za njega bori, niti da svednomu. Ovi koji su nam prenijeli suneta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad bi htjeli ga prenijeti, njihova lica bi se ili njihova boja kože na licu bi se šta Promila ne bila ista. Hafid Vehebi, braćo, za njega kaže, možda, ali ovo je, mora se reći. U svome djelu onaj, Tad Kiratul Tufad, u prvome tomu, kaže ovako za njega. Znali bi, kaže, govoriti oni koji su živlili njegovom vremenu, kaže, uh, kun nara, kaže, smatrali smo. Enahu la juh sinu kaže, smatali smo, kaže, da on ne zna Allahu grijeha učiniti. Smatali smo da on ne zna učiniti grijeha. Takav je to insan bio. Takav je to insan bio. Kažu, kad bi našli, nema noći, da li ne bi, kaže, oživljio u ibadetu. Nema noći. U koje god vrijeme dođeš, da ga nađeš, naćeš ga u ibadetu. Bilo kakve vrste naćeš da ga. E, to sta generacija. I on nama sad prenosi ovaj, ovaj njegov govor. Tumačenje ovoga ajeta. Kojeg ajeta? Sad ćemo ga spomenuti u cijelosti. On sa samo dio riječi. Dio ajeta. Samo riječi. Jednu. Kodohu. Šta to znači? I kako će to da bude? A ovo ne može da kaže osim da nije dobio znanje od onih koji su bili prije njega. Od ashaba. Jer o ovome govoriti mora samo ludak na ovaj način. Da govori o melekima. Kako će biti na sudnjem danu? Kako će ga ščepati? Gdje će ga... I kako će on govoriti melekima? To ne može govoriti osim onaj koji je to znanje čuo od onih koji su učeni od njega. A on je premio znanje od koga? Od ashaba. Redvanullahi aleyhim. Ej maši. Vratimo se sad malo na ovaj ahid. Ovaj Kaže Allah, Đalešanu, وَأَمَّا مَنْ اُتِيَ كِتَابَهُ Kako ide dalje? Višimeri. A on me kaže kako bude data ruka u pridlazi desna. Ovde dolazi u lijevu ruku. Fiqulu ya ja laytani lamutiye lamut kitabiye. Pa će kaže reč ya ja laytani lamut Da je kaže kakve je sreće da mi knjiga uopšte nije data. Zašto, hađija? Jer mu um, data u 10 u Ljubivicu. Ljevica. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi Ola ma kema bude data ruka u ljevicu Knjiga u ljevicu? A Govori se: Ya laytani Da je kakve sreće danas nisam nikako dobio. Vole madri mahi hisabih. I da, ne zna, da je, dajko kako obračun na danas ima. Ja lijeta ni kanet. Ja lijeta. Ja lijeta je kaže kako je sreće da je ona šta ovo sve završeno, odnosno da sam ja kaže umru, da više nikad proživljem isa. Ja lijeta kanet al-qadi. Ma agni anni maliya Ništa mi moji meta kojeg se na Dunjalu ko ima pomoći nema neće. Ne može. Ovce što simo si Hadžija ne mogu ti pomoć. I metak, zemlje, šume. Fabrika, ništa ti pomoć ne nemaš. Kuću koji se ostavi ništa. Ma'abni anni maliya. Halak anni sultanija. Ni ti blaskoyu sam ja ima na Dunjalu i snagu koji se imra dunjalu ko propala mi je sad ništa ne nekorist. E onda dolazi šta? Govora Allah hađe lešanu Kuduuhu fe gulluhu. Evo što smo sad govorili. Dožite ga i bacajte ga gde? Uvokove u ilance. Thumme al-jahime salluhu. Zatim gov jehennem šta? U jehennem pržite. Thumme fi silsileti Zer'uha seba'une dhiran feslukuh. Zatim ga kaže u džehenemu, kad bude bačen u vatru, lancima koji su dugi sedamdeset laktova. Okujte. Sedamdeset laktova. Lakat je, braćo me je drago, od velikog prsta, od palca, ovde, šta je već kaži prsta, šta je u palacu, šta je u srednji prstu. Eh. Od ovog srednjeg prsta do izolakta. Ovo se zove lakat. Kako kome? Nekdje 50, nekom je 55 cm, možda nekom 60 cm. Hajde uzmo 50 cm. 70 tova lanac će da bude duga čak. 35 metara. 35 metara. U vatru bačen, zatim sa lancom se dolazi u vatri. Kaka će taj lanac da bude? Hladan ili vreo? Usijan. Usijan. Usijanim će tim lancem da se šta on okuje. Innahu kana la yu'minu billahi la Zašto da se kuje? Zato što kaže nije on onog najvećeg Allaha vjerovao. Ana yahubbu taana kaže siroma, on sa ramom hranio. Faysa lahu al-yawma huna zaštitnika, advokata nema. Nikako prismo primila, sve to'amun min guslin nitiče, kaže a... <tipan> to'amun illa min guslin nitiče, kaže ima tika kehrani ima tika kehrani osim, kaže guslina a šta je guslin <tipan> la yekuluhu illa lkhakti un tu vrstu hrani če samogrešni se dojdu šta je guslin jesa reza nas. Više tumačenja imate sad od. každa kažu to drvo za kuv, <laughs> oto bitsovolti kasti. Jedni kažu je to ono što će se cijediti od stalnika đehnema znoja i krvi i sokrovice. To. Jedni kažu je to trnje i to ćemoraćemo se nazad. Vraćamo se sad na drugi ajet. Hal eta ka hadisul gasija. Ha, Muhammed do prla tebe bi je to gasis. Ta gasije. ها تيжко давай ватра джехенна не воля относиво ватра джехенна هل اتك حديث الغاشه وجوه يومئذ خاشعه то гадане що каже людска лица да буду насміяне ponižena lica toga dana neće biti razdragana niti nasmijana nego će biti šta puna poniženja hošur braćo moja draga treba da bude u namazu da čovje bude u namazu šta ponižen da se preda namazu jer stoji pred gospodaru nebeca i zemlje Allah ode opisuje na sudjem danu kaka će lica da budu toga dana kaže bit će puno poniženja. Zašto? A, ah, miletu, un... nao, kaže, to, toliko će biti ponižena, koda su uradila, znate kad čovjek radi, radi, radi, radi, radi, radi, sve ko radi ćeš, što kažu, da radi od jutra do mraka, pa od jutra do mraka, pa od jutra do mraka, dođeš čovjeka, progledaš nakon deset dana, propus, skroz, istrpljeni, nao, sve, kaže, miđo stvarno, kaže, ispačena, Kad insan se ispatio od bolesti, od tuge, od žalosti, kako izgleda? Kaže, vidio sam, kaže, Hasu, ili Muguju, nije biti. Kaže, kako je, kaže, bojoj da, ma kaže bojoj da ga ne vidiš, kad ga vidiš, kaže, kad ga vidiš, kad ne pripada ništa od njega. Jel tako imate tih takvih izraza? O, Zašto? Njegovo lice se promijenilo, nešto se čovjekom dogodilo. Ili je, kaže, ovađe rešalno, kako će treba ta lica puna poniženja? Kaže, kao da su izmorena radom, Ili kao da su izmorena čime tegobama, belajima koje su stekli. Zbog čega? Zbog samoga pogleda na dženemsku vatru. Kad se bude obraću dotakli, kad se bude čuljezi zvuk, što će se dogadaći sa onim koji budu čuli? Samo zvuk da je čuješ. Je da duđeš do njih. toska min unanije ibiče kaže pojena izbjeg od dole ko ljudska tijela sa izvora koji će ključati sa izvora koji će ključati alah <gledajte>, braćo kada izmeđ ostalog kada sam mi znači određene biografije učenjaka i prenosilaca uči se to se mora može učitkati u svakom režimu ili svaki režim nakon smrti Allahovoga poslanika sallallahu alaih sallama, četvorice, halifa i tako da je ljek, nakon dologa dolazi šta? Zulum, sve veći, zulum, zulum, zulum, pogledajte danas zuluma. Pogledajte danas zuluma. Šta vlasti rad u čitavom svijetu gdje su muslimani. Ha. Znali bi uslamske učenjake bučiti ili svoje protivnike, ili oni koji neće da se pokore na njihome zulumu koje grade Kaže, umate i, zatvore ih i onda im ne daju da jedu nekoliko dana. Izgladni, izgladne, izgladne. Onda im dadnu da jedu hranu, a vama je nasole. Dobro je nasole sa solju. Pa jedni kad nije imao hrane, konta je, evo, sad se smiluvali, dali su hranu. Namali nam, ne osjeća su od gladi. Najde se, najde se, najde se. Što more više? Nakon toga ne dajmo više vode. I na taj način jadnih šta? Nazvo što kažu crpne umri. E tako su mučili određene učenjake onaj u knjigama istorije, kako se navodi. Ili svoje protivnike koji nisu bili na ono na čemu se bili. Pogledajte ovdje, starovnih džehennema koji bude pršen u džehennemu. Allaha molim da niko od nas ne uđe u njega. Imaće potrebu za hranu. Oće ima potrebu za hranu? Kao što smo navili gore, Iz avoda hoć. Ali sjećate se ajeta kad smo rekli prije kaže između ostalog u prošlom našem druženju anada ashabu nari ashabal kaže stanovnici matrestano nike jendete mm. mm. an asidu min al ma'i kaže na nas ili dajte nam makar malo malo vodi. Minel al Ne kaže, dajte nam vodi. Minel mei. Duz ije. Dajte nam nešto malo vodi, batte nas. A vama dolazi šta? Da će da pune uvratu vodu. Klučavu vodu. Ili sa onim štova se kaže Allah, Želešanu, opi skrbio. Ili vode, Ili se oni štova sela Želešanu obskrbio? Što? Jer znaju da je voda na Dunjaluku bila šta? Najbolje. Čime se grasi vatra? Vodom naj. Jel' tako? Kad izvano žediš tamo najbolje paše da ugasi želj? Voda. Kada radiš na suncu, kada bivaš, šta žediš da prospeš na sebe? Naftu ili vodu? Vodu. Vodu. Tako će i staronici Čehenema s od onom što su imali na Dunjaluku znat da je voda spas jer su oni šta? U vatri. I zato govor dajte na makar nešto malo odje da se ovaja vatra koju sam podnosim unutra šta makar malo? Stiša i ugasi. Pa će reći kalu Inna Allahi harvamehu ma'alel kerim Kaže ove dvije stvari koje vi tražite vodu ili joj nešto mimo toga blagoslav dat is kojim nas elađeli Shanub skribi alla e gelshanu jedje učinio haram i zabranio. Ka pi ne vjerujeci su oni koji su kada ladina takhadu dinahum da im bude Razona da waliba igra Wagarrathum alhayatu ad-dunya iko je kaže život na dunja lako prevario, obmanuo. Tal yawma nansa-hum kama nasu li qa yawmihim hadha, Allah džezak, da nas Kao što su takođe zaboravili ovaj dan. Porete ljudi nas. Smiju se kako postoji sudnji dan, postoji drugi svijet, se. Allah za njih govori, subhane, da su so oni zaboravili. Ne bendaju. En na sudjem da Allah za lešano govori isto onako kako su so oni dan. Nisu so obraćali pažnju, davali računa. Na njih se ušte neće gledati, svanje, subhane. Povezano s ovim kaže Allah Češanuhu na suhul mužrimine ila jehenneme virda. I tada ćemo kaže Allah Češanuhu mužrime grešnike u jehennem bacit. Virda. Šta misliš taj je virda? Da, kako kažem na bas, ovaj rivayet bilo tabari u svojom tafsiru, sa preko Ali ibn Abid Talhi, a on od imena basa, na ovaj poznat rivayet makbul prihvativ, lanci kod razli na način, kaže žedne, žedne, žedne, žedne će Allah Žerešanu da ih baca u djehennam. U rivayetima celefa kaže toliko žedne, kaže da će njihovi vratovi da smosta ili budu da da otpadaju. Govorimo žeđ, govorimo vodi. Šta će tada im samh najpotrebnije? Ha? Imaće hranu, neslin. Imaće Izmeči ostaloga kako se dovodi navodi u, u, u, u ajetima, u je še plodove drveta koji zove za ku. Plodjede koji je ukusan Vreo, ključa. A zatim će pit, kad to bude jeo, tražit mu se voda, pit će opet ključalo vodu. Dopiraće vatra do njihovih srca. M te peče džehennemska vatra. M unutra sipaš vatru. Morate mislim, subhanallah il koja je to paktan? A zatim? Umiranja nema, barek Allah, to sam zartijel. Umiranja nema. Nema da ti se jedan sekund smanji. Jedan sekund da se smanji. Trenutar. A dozivaće se da se malo hafifi. Da se makar malo hafifi. A ne ima smanjenja. E o, ovome ćemo, inša Allah, nastaviti sredići puta. A sad ćemo da otvorimo jednu meseru, pošto nam vrat je zamolio da se pojasni. Možeš snima.